Quiero tell you what fucking Salak fuck Bones. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Te he sentit els de la Metàlica que ens felicitaven al Nadal o no? Sí. Ah. ah. Pero no ho van fer la setmana passada pro sí, con què no sembla no algú viu no. un nexus, un néxtasi, si us plau, conscienciem-nos. Metàlica ens ha enviat un mail a nosaltres l'an nit felicitant-nos al Nadal. Però personal, però personalment tot el programa i els de Metàlica personal a la això. pàgina del programa. Exacte. Ah, ja, diguem, això és veritable. Sí. No podem ja l'hem escoltat. El ah. podem escoltar ara? Suposo, si rebobinem un momentet posar? la cinta. Doncs au. Tu, fixa-t'hi. Sí. Ja jo l'hi vull escoltar perquè això no era un acaba sí, és de... És que dilatants d'Ostol Rei, dilatants de Breda, dilatants... Això és quasi... No us creieu? Doncs no us ho creieu. Doncs va, escoltem-ho. No ah? escoltem doncs escoltem cap problema. Com que ha de programa amb una felicitació de Nadal. Però és Nadal que ja començat. gran... Ha començat i així, però... Sí. No, però és, Ai, problema, perquè és que val la pena repetir-ho. En teoria. Sí, sí, sí, sí, però representa que és bo repetir-ho perquè Conscienciem-nos Exacte, i a més, i a més que una felicitació personal com aquell qui diu, eh? Personal mm -hmm. Mira, sí. Lo doncs tenim a punt? Sí? Sí, sí, sí No, no, que no. no doncs bueno, seguim no, no, no. i tot plegat i avui aquest sí, programa... per ara presenta... sí que lo tenim a punt eh? M'encantaré de és va, no s'ha sentit. Sí, gràcies, gràcies, com diu. Moltes gràcies, que als de dir. Que no li <'hi> perdiu <t> mai <'n 'hi> aquestes ganes i <'hi> aquest èmfasi. Com un nadalló, això Perquè amb el això... Nadal a aquest noi, no ho no, dit no, mai, eh? Això sí que és veritat, que s'ha vist fort. Sí, no ho dit mai, que aquest noi fos tan tradicional. Ah, les festes, no. Bueno, bueno no mira, és, és que sempre que les aparències no, enganyen. Desigui unes fucking chismes. Sí. Ah. sí, senyor. No, això. Ai, el Nadal, el Nadal, eh? El ja Nadal. està aquí. Divendres sí. que ve, una setmanera. Sí. Una setmana, que per això avui és molt important que ens escolteu, perquè és l'última setmana ah, per d'aquest Nadal... any. L'últim no. de l'any. No. No. No, no, no. no, no, no. Sí, sí, sí, no. tant. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí sí. És sí, sí. Oh, que bé, qui ve. El Pare Noel. <laughs> Home no, no, no es pot avançar el Pare Noel. Va, Quan però jo, Pare aquí Noel. sempre tiram de avançar-nos. Pare Noel sinó. Caga tío. El caga tío. Tío. No tío. El tío. Per què el caga tío i no el Pare Noel? Aquest okay, és el tema tío. que va plantejar Ayo. la... la... Well. Leli, Leli, aipoma ah. dona, no recordaves el seu nom. Ah, això... Ah, uh, butisco. 86... Per, per tots els catalans. 8, 6, 4, 8, per què caga tio i no a Paranóel? Per què a Paranóel no i, no i no caga tio? Pau. hi. ha algun tema més? I la gent que um, amics o amigues que no sé, que, que, que sàpiguen gent que els ha passat alguna cosa similar sí, doncs... Una abducció nadalenca Sí, una inducció nadalenca o oh, que se'ls hi aparegués, no sé, a ple agost al Pare Noel uh, Una visió, no sé, coses d'aquestes, 864, uh -huh. 865 No uh -huh. dos davant, un quart d'11 gairebé trífer traduïda No, això, uh, davant Molt bé el... Tio o Pare Noel, sí. doncs es... És normal d'allò, el tio, perquè és que té una màgia espantosa, el tio. I el Papa ha és una tradició anglosaxona. A part d'això? A part d'això, i... Anglosaxona? Desprèn... Arbre de Nadal o... O... El pessebre, pessebre. És, és totalment compatible. Més sí, Jo crec que sí. És, és, és jo trobo que és totalment compatible. No transversa una cosa amb l'altra. El tio i bueno. el pare Noel no ho trobo compatible. Bueno, o sí sigui que tenen a veure, són, són, són característiques nadalenques. Ah, a, veure, a veure, el pare Noel i l'arbre de Nadal van junts al mateix dia, no? Teòricament. Clar, perquè tu ara estàs pensant, arbre de Nadal, d'aquests típics, de les pel·lícules americanes... Quines són els regals d'allà? Arbre interior i que fan les llumetes amb música interior i tot plegat i que sota arriben els... Aquí pengen els mitjons, oi? També. Sí. Clar, nosaltres ens ho adaptem tot un any, sí. potser. No, però dir que l'arbre de Nadal va lligat al Pare Noel, i que si es fa Pare Noel no es fa arbre de Nadal, és el mateix que dir que, que si hi ha xamanei a casa de fer Pare Noel. Perquè el yeah. Pare Noel per la xamanei no. Per això, això es diu ser, que, per tant, l'arbre de Nadal de també hi pot ser. Exacte, que no que ja, ja s'ha dit aquí que l'arbre de Nadal no fa cap mal. No, home, no, punxa. No. No, no. Sí, eh. ah, costa tí, sí, que et pasava allar i això per una tu... polsemana i surt espitós. Bona no, sí, Sandra. Arbre de Nadal. Sí. I a mi m'anava el mono, amb aquestes amb, amb les llumetes. Que, eh, que sí, sí. i, i que, que vas passant per la carretera amb cotxe i tip pim pim, pim per un El brunc perquè et Que el nen de turno i et jugui els màsters de l'universs amb el passebre, ah. eh? que vingui algú allà i digui ¿pero què és? eso? que això s'ha vist, a Cerdanyola la ciutat Però què? es eso? ¿cuánto vale este rey? i clar, dius Cerdanyola, Universitat, Cerdanyola tot queda per allà baix, aquelles terres d'allà però és Catalunya, tot i el reste, bueno, també es va, no? No entes ben res no, que no sabien que era un pessebre. Que no sabien Ai, que... No, i que es pensaven que allò estava doncs, per vendre per separat, hi havia un pessebre de mostra, i, i allà doncs que ells volien comprar només un camell. Era tot un pessebre sencer, anaven els tres camells, volien un camell d'allà, perquè els havia agradat aquell animaló. Pregunta que es planteja. Què, una és un pessebre? Ah. 864, 865. Ah. Va de crisi, això, i els pobres ballarucs que estaven venint el pessebre desesperats de la vida. Com pot ser, com pot ser, que s'està perdent, que amb lo maco que és que passi en per totes les cases i, i un grup de, doncs, de gent voluntària, també mirar pessebres i fer una mica de cú. Jo que la Neus, ara aquí també, aquí la, la de Medi Ambient, sí. té ah, una pot... cosa a dir. Té coses a dir, aquí. Els abets i la molsa que es fa servir per fer els pessebres, o no? Perquè tu m'havies plantejat que tu això ho diries avui. Doncs va. No, veure, però la ciutat està totalment controlat perquè la ciutat ni... Els abets que hi ha... Com que no, que venen tots a comprar-ho. Però la ciutat Ai, o llocs cas. així, no. Home, jo penso que no. Tenim, per exemple, Barcelona, tenim una fira de Santa Llucia, una fira de la Sagrada Família, també em sembla que hi ha. Es ve en oh. Es ve molt molça, però està totalment controlat. Diria, mm -hmm. La gent no va als, als boscos i ah, tothom agafa molts o no. Heu, agafa el explicaré. venedor. I yeah, doncs. Jo crec que tenim més problemes aquí, amb, amb aquest tema, sí. que tenim aquí tocant i ens en anem al bosc i vinc I a pipà, arrencar. I tota la bèstia que no pas els de Barcelona, un llocs doncs... que sempre se'n fama. Aquest cap de setmana passat, i puc dir ben, ben d'allò perquè ens vam quedar petits dies sosvejent-ho, anàvem passejant per allà els boscos de Quigrions, no cal dir quin ni res, i de cop i volta doncs veiem un cotxe, dos cotxes barcelonins que comencen a baixar amb caixes i no sé què, i... Oh. I, I, i vinga oh, no. caixes nosaltres, ai carai, perquè les voldran aquestes caixes i després de dintre el bosc una manada de sorolls i de veus i de donar-les Vinga la molsa, pa aquí, pa allà, vinga caixes, que hi ha gent que també les ve buscar aquí Que potser fan un mercat negre Balaga, I pot ser que faci mercat negre, per què? A la Fira de Santa Llúcia mateixa a Barcelona què deu fer això? Cinc, eh, 60 centímetres de llarg? O okay. què? Baixa, baixa. Ah. Eh, okay. no sé o bueno, què? <laughs> o potser sí. Sí, sí mig sí, metre posem mig metre per 25 centímetres a 300 pessetes. Què és això, que fa mig 25 centímetres? Un tall de molsa. Ah, un tall no, de... No, no. Bueno, o trossets de molsa d'aquest... Bueno, aquest trosset... És un tajo. Aquest tajo, doncs, 300 pessetes. I guaita, imagina't aquí, els pobres boscos d'això que dius. Però sí, això també és veritat que... Molta gent de Barcelona no, no vindrà aquí. Home, jo penso que sí, que sempre hi ha l'espavilat, que ve aquí i sí. s'estalvia aquestes 300 pessetes. Es que era un autocar, senyora. I l'esmorza el <ríe> bosc. I l'esmorza el bosc, però... <ríe> Esmorza sí. la una al migdia al bosc, eh, i... I ara sí, bueno. s'hi deixa altres coses. Va ah? dir <ríe> que té a veure un... l'esmorza. Sí. Hola. Una... Ah. Ah. Que bé. Que no, de, no. Sí, però a per Barcelona també trobo que em sembla que els nobets els compren de, de plàstic, oi, o no? Molta gent, sí. penso jo. Per, per, també per, pel fet que ja no se n'han d'en cuidar, perquè són una mica còmodes, també. Sí. No se de cuidar i així ja el deixen perllà. I cada any el mateix. Reciclatge, mires, d'una sí, manera. Sí, sí, sí. Sí, però s'envolgeixos de plàstic. No es veu, en cas de no si ja... mirant mm. i... És... S'assemblen molt reals, eh? I tu t'ha de mala manera. Sí, sí, sí, jo, sí. Da, la imatge d'algun de plàstic, i la... que fa por, no? És com un E.T. No, bueno, aquests petits-t'onets i deus, no... no. Posats sobre la taula de la part. Bons sí. de plàstic. Sí. Bons Home, sais també. Home, doncs a casa ha un pet. no, d'aquests petitons, sí, és, és mono. Ai, sí, ara jo aquí... Petitons d'un pam? Mm, Bé, no... A mi m'agraden més gròsos. Un brell de pams, però com que tinc la, faig la mà petita, doncs, posem que ser, sí, serien dos sí, pams d'una mà normal. Sí, mig senyor. No, mig, no, no, no, tan, tan. no tant. No tant? Nooo, Per si no es veu ni passar. Tan 40 centímetres. Bueno, deixem-ho, 40 com, centímetres. Com molt. I oh. què, el, el galanes, aquest arbre? No, ja venien galanat de sèrie. Ah, tu. Hi ha ja algun afegit extra, tu plats però... fresc, que t'estalvies la feina. Però no sé. Amb que és que és una festa, tots allà, vinga, ara pengem bola, no sé què. Clar, no tenim pas temps. Clar, <laughs> ah, aquest és el problema. Sí. No, ha, no I pessebre ja l'heu fet tots o encara no? No, a m he m he m he de... no es fa pessebre. Ai, els reis que no els sí. no, res, no, res no. eh? Fa ah, anys que ja no en fem. No tant. Ja, dic, ja no en no. fem perquè jo abans jugava a trotar amb el camell. No, no. I <laughs> doncs, posàvem la Barbie per allà al que anava veure el nen. Ah, bé, bueno, no, que ja no tenim... La Barbie devia ocupar tot, no? Tenim nen Jesús. Escolta, no es pot fer. Ah, sí que fem de pessebre. A la peixera, no? Ah, I, no i és una cosa molt original de fer Sí, doncs molt ben pensat. Ah, ah, veig per-lo dins de la peixera, el que passa que sense nen. I tornareu aquest any o què? És que és molt difícil que no flotin les... les les bé, figuretes a veure sí. si ens doneu a tots els oients idees, idees per fer pessebres uh, perquè s'ha de fer 4, 4, ja n'heu no, fet dos d'avent tarifa reduïda Molt. Hola. Clar, dintre de la tradició s'han de trobar coses que facin amb xic original sí, sí. qualsevol cosa i què us I sembla una. si hi posem una miqueta de música a la nostra sí. i ser feliç té alguna cosa a veure amb sí home i tant doncs va vinga Presentem un nou àlbum de Nadales, l'any passat, ai l'any passat, si sí, l'any passat no se'n presentàvem La setmana passada vam posar la Very Special Christmas, que era un, eh, per recaptar fons, eh, per l'Special Olympics International, però avui ja recuperem un que es va editar l'any 89, que va editar la Billboard, la Billboard, board, perdó. Board. Board, no, de lleig. que és una de les llistes més importants d'això de hits i coses aquestes. El 89 va editar al Billboard The Big Christmas Hits i conté peces destacables, importants, conegudes, uh -huh. com una peça, com la peça de Bobby Helm titulada Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells Swing and Jingle Bell Bushels of fun Now the jingle hop Has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell's time and Jingle bell time Dancin' and prancin' In jingle bell square In the frosty air Horse neigh, jingle up jingle horse pick up your feet, jingle up around the clock, mix and a mingle in the jingle and feet, that's the jingle bell around That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock és en Quina Bobby Helm de... Ah, eh? Sí, sí, sí. Ja, que sí. Oh. Ens està portant el 25 de desembre. Fum, fum, fum. Oh, de Però després ja us portaré als uh, ja, una mica perquè... De Reis? Sí, perquè és que ja presentem una mica sí, un àlbum. Sí. Ja ho podem presentar tot perquè és que aquestes festes en comença una i no para. Va començar no el de... Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Ah. M'agrada molt. Què dius? No, es va acabar va tenir una actuació estel·lara a Cròniques Marcianes el, el dimarts, aquest noi. No sé si el vau veure. No. No sé, jo tampoc el vaig veure, però es veu que sí, van transcriure l'entrevista i respostes molt intel·ligents. El nen de l'Edu? Per, per un nen de la seva edat. Mm -hmm. Per exemple, li van preguntar... Laura, ens fas una cançó? Parlant de futbol, quina cançons faries? Parlant de futbol li diuen Hola, soy Edu, fuera venga. Mm. Perquè això estava més preparat que l'aigua. Però és que li van fer diverses coses que també van, van resultar espontànies. No ho sé. Semblava. Jo he vist altres, altres d'aquest i també semblen que estiguin preparades algunes preguntes. I també la vaig escoltar al Montsecala Cava, d'en Jo no la vaig escoltar. Aquell programa que fan a TV3 els diumenges. El Ja Hi Som? Sí patadiga. Sí. Probar. Sí, sí, sí, guai, però, vull dir, ficamos a calla amb jo i la Mari Pau. Uh. Com no? <laughs> Com no? No es sé. Que... no li veis mai que no, no sé, hi fora una. Sí, no però a vegades Home, pot, pot, pot fer quantes veus fa, i eh? Chiquitxendas. Doncs eh? qui ho pot arribar a fer això? Ah, sí. Les fa de cop. Què vols dir? El nen aquest. Té no, la... La cop. El... Té la capacitat. Ai, què diu ara l'anunci? <ríe> doncs, És això. molt avi. Clar, a veure, va, posa-t'hi. Sí, però té un problema de múltipla personalitat, eh? Pobre. I... Mira. I... Doncs parlant de Nadal podem passar a la fi d'any. Mm. Mare meva, cap d'any. El cap d'any, sobretot abans de qualsevol cosa i de que us esbereu, eh? de tot això vigileu amb els colors. Aha? Eh? No, no, no. Vigileu amb amb l'alcohol. No vigileu amb totes aquestes. No, no. ara hi ja ja el cava sense, que... sense alcohol. I ja hi ja el cava sense alcohol ara. Que deus ara? Sí, no hi ah, ja no és. Sí. sí. Ah, sí. Filla, molt molt rotllo que hi ha hagut entre les associacions de pares i coses així. El Pinky. El Pinky, tio. Sí, és tio. No és cava, es veu. És suc de la poma. Té la mateixa ampolla. No té el té format el de així. I fet de... no, és que sí, deu, ser, deu ser tank. tan de ser. Tank d'aquell, eh? tampoc. Mm. <laughs> però esclar, fan una festa al Danny. Vinga, brindem tot. No, però. Jo tot i, això, la, gent, la gent ara amb l'alcohol i així s'està assenyant més. O uh, no no no. No, jo tot sé per què madures i... sí. gran, la diferent, la... és una ja experiència no... personal. Yeah. Experiència religiosa. Avui okay. A no. aniversari. És el teu aniversari? De l'experiència religiosa. Alexandre ah, sí. San, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz. Sanz. fa sí. sí, Richard. A 8 anys. Que són. Estivenus que fa anys, Alejandro. De burbuja en burbuja. Oh, sí. Vale, però és que quan no ensalvem és per dia religiosa. No. Ai, ah, no. ah, de... de... ah. tots com... canten aproximadament si parlo. Sí. sí. No. Va, va, va, I tots veu sí. recolsat sí, que era Oleguers. Vale, no ens ve de qui. és? El de la ah. religió compacta. No. El de la burbuja. El de la burbujita. és no. El Ric, però jo és Miguel. Perquè era aquestes festes ja... Sí. Sí. Mica, ja. Sí, jo he vist Miguel, eh? Oh, Miguel, i ella ja posa un altre nom. I fica a veure, Nic. En Salvador, ensenya'm aquest... aquest posava Enrique, Com posava Enrique. Enrique Iglesias. No, eh? Les agafes. Bé, això, doncs, cap d'any. Cap d'any, de dir de Que el cap d'any és l'1. Que s'acaba és... l'any i comença el nou. Sí. Que s'organitzen festes... I que hi ha l'home i... dels nassos i totes cosa No, això que vaig sortir pel carrer, vaig mirar-me un i avall, però res, eh? No ho vaig pas veure el lloc. Tio, sí Tothom. Jo cada, cada any me l'he trobat i moltes vegades. Jo, no, jo el vull un autògraf, tio. I no el trobo, eh? Ja, ja te l'aconseguiré. I ah, vale. de 31 jo te'l signo. Què vols dir? El meu avi sempre se'l trobava. Que contractant. Jo <ríe> sí, no em lipo perquè diu, mira que vaig que veig gent amunt i i no el veig veure. <ríe> doncs devies veure una gent molt rara, eh? Jo, a veure, home, tu no. què, què busques quan busques l'home dels nassos? Home, intentava crear una mica d'expectació, ja ho sé, no feia un nas, però <laughs> volia crear expectació, home, filletes <laughs> i fillets. Per això, Ai. home, quan jo era petit, el meu avi sempre me deia que el busqués, que ell sempre el veia, i jo mai el veia. L'home i l'autògraf. Sí, sí, sí, sí, és complicat. Jo m'imaginava un nas amb potes. Jo, jo un home, amb un nas enorme. Ja, ja no som, ja, mira, sempre em passa el mateix, eh? Ara ja el, el sí programa promete. ja té un altre nivell. Baix. Apojat. <laughs> Sóc l'Anna. Feliz ah, Navidad. Navidad. Bon Nadal. Ne, bé, bé, doncs, això cap d'any, cap d'any, què passa? Expliqueu-m'ho. Les campanades nang nang nang rims. A veure com va el Què torna Ei. aquest any? Jo, jo estic segur. Eh? Sí? Sí. La van xiular molt, eh? Sí, sí que torna i els sí. de sense títol fan la un altre cop. Oh, sí? Residència. Doncs pues ho podríem fer Blandable. els de malalts de tele. Ja ho fan, però 22. Però si, bueno, no ho sé, jo sé que us recordeu no? que vam sí. fer l'autobús aquell? Ah, no, no, m'estic confonent. 2001. M'estic confonent amb la Marató, oi? Eh? La Marató d'aquest sí. diumenge. En parlarem. Ja en parlarem. Ja en parlarem. Sí, sí, sí. Bueno, l'any que ve. Sí, okay. sí. Uh, doncs això, cap d'any, no? S'organitza sí? uh, moltes festes i tot aquest any Però n'hi ha una aquest any, mare meva Especialíssima oh, Que oh. s'han organitzat, mare meva oh, Que s'han preparat, mare meva Que porten aquí de temps preparant-se que passa que no ho havien volgut dir ah, Perquè home, és, és que això és eh? Eh? Un secret eh? però... Us sona el cafè, bar de Sant Saloni El Turó? No Sí, només faltaria Esclar que us sona Sí? De tota sí. la vida. El bar El Punt, de Què? Sant Celoni també. Ai, potser que un diari. I ja et diu bar també. El Punt. I el bar Àmbit de Breda. Bueno, mm -hmm. aquest Tela. I... després... <ríe> I l'últim d'Hostel Rick. També. Falteria. Doncs tots aquests quatre bars, que són bé, Bé, bé, bé. Uh, presenten bé. la nit de cap d'any a Breda, al Cercle Abredenc. A Breda? Juntament, suposa, amb la gent del Cercle Abredenc, no? Ah, no sé. Ah, sí. Bé, doncs sí, sí, sí. aquests quatre bars ho organitzen la nit de cap d'any al Cercle Abredenc. Eh, amb què? De tot de tot, de tot, de tot, de um, tot. Mare meva, va, seguim la mare meva. 10.000 vats de soc, us imagineu això? Mare meva. Mm, us ho imagineu? Sí. Jo no. Que és una sala enorme. És una Més, sala enorme. Sí. La gent que hi quepa allà. Grandiosa. I després... De, que, és, que és la sala on espan, on, on espan pan el xatxatxa? Xa, xa. Oh, doncs allà a la tela, eh? 20.000 vats de llum. Mare meva. perquè no hi vegi gaire, ja pot anar allà. Que sí, hi haurà. Venga. I alerta, alerta, alerta. Oh, no. Oh, no. I alerta, 24 metres, sabeu de què? Ai, ai, ai. Què us imagineu? 24 metres de... barra! Mare meva! Mare meva! Oh, oh els babadors! Però no us espereu eh? No us esvaneu amb això del mar. Per què? Tot aquest local... Està... És un local... Climatitzat, Exacte. imagina't. Mare meva, o sigui que no passareu que calor, podeu anar amb el vostre vestitet de tiretes i ben guapes, i ben guapos. I guapos. Eh, podeu fer un striptease sense cap problema que no us constiparem. No, perquè està ben localitzat. Sí, estaria molt bé. Sí, sí, ja sí. ens ho farà Raül, no per ja, ja esperem que pugeu a dalt els nois, eh? Els no. A dalt els nois ja complert l'expedient. Ja vam fer un strip des de la Festa Major i ara toca Que ens el maris. tornaran a fer ara i, a i tant, com sigui. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, i tant. Ah, falta seixó eh? femenina. Mare meva, Mare meva la bé, festa que espera aquí, que bé, es fa breda però que, vull dir, que tots els pobles dels voltants doncs, organitzen sí, perquè és que... uh, a través d'aquests quatre bars, l'últim, el turó, el punt i l'àmbit. Sants, Dani, ho està brevet. Brev. No sé, trobo que no... No. no faria falta, és que mou molta gent i ja. hi ha. Que hi una gran varietat de música... No, climatitzat vol dir fred, eh. Ah, molt <laughs> bé, que, si estaràs bé. La gent anirà que l'an... Bueno, no amb... pfff... Amb... Amb... Amb... Amb... Amb... Amb... Una suor amb... de ballar, amb una, una eufòria, uh, que i... suposo que... Aviam, ah, l'hora no posa. Deu ser a les 12. Suposo que després... Sí, a partir de les 12, de no? 12 o abans oh. i tot per fer... Més tard, a la 1. Abans. A no? les 12 no. Apostes, jo crec que a les 11. Jo crec que després, per perquè cadascú... Però Perquè allà no? les campanades... No, jo perquè sí. vol dir que t'haurien ah, sí. de regalar el raïm. Sí. O que t'haurien de preparar raïm Com i tot. Entrada. Ah, I entrada? No sé. No, de moment no. és sorpresa, perquè mm. així no anem pensant. Totos tot podeu anar pensar a veure no? a quin lloc podeu anar, però que sapigueu que no sé. això fa tantetes. I, mm, i de moment preus... En principi no hi ha preus, per tant, estrada ah. gratuïta. O no, o no, no podem dir. No, no ho saps? No ho podem pronosticar. No, no en pots aprescar. No, no, no. Perquè aquí, llavors, cap d'anys, vam trobar un piló de gent aquí baix uns garrots. <ríe> <ríe> oh, oh, que el ferin, ja no aquí no hi serem pas. Va de reis, donc. Això sí. Troscaran llavors sí, sí, Tornant sí. de Reis, cap a fixar més Quin bon rotllo, sí senyor Optimisme, grans <laughs> perspectives per l'any sí, Jo he sí. començat les vacances, avui oh, quina sort Sí uh, oh. Sí, sí, bé, deixem-ho I ara que parlam de la Marató eh, Que ha sortit un moment, la Marató sí, sí. Que aquest any que va de la Diabetes, sí, sí. De la diabetes sí. I avui m'ha fet molta gràcia perquè he vist la novel·la Quina la novel·la? No. La novel·la nova que fan a TV3. La ah, Aquest. I la nena, avui? Ah, sí. Ha agafat i Jo llibres. també coincidi. Quina nena? La, una de les nenes, és que estic desconnectada i els divendres m'hi poso. O l amiga d'en Cesc, la petitona. I en Cesc, qui és? Un, un del... petitó. Ah. Si no, si no ets addicta no ho sabràs. I com ha acabat el foc de l'avió? Quin foc? No se sap. Que han, dit que, que han vist un avió que caia al mar però no sabem si és el seu o no. Ai, mare meva, que un sí. bon rotllo, impresionant per Nadal Tot m'ha fet gràcia aquesta nena <laughs> perquè dic, guita, això és el per sensibilitzar pel diumenge també Això jo no hi he pensat Tot lligat, com que es TV3, tot ells ho fan i s'ho desmaneguen Però què és això, dissabte o diumenge? El di diumenge, el diumenge no? sí, sí eh... Tot diumenge, a partir del migdia fins la nit eh? Tot i així, ja fa dies que es fan coses com allò que vam fer Sí, ja fa un parell de setmanes o tres, ben bones. A principis de desembre, diria. Eh, I a més a més van fer aquella caminada per Barcelona. Ah, sí. Van travessar Barcelona i... Els diabètics? No, no feia falta que fossis diabètic per poder caminar a Barcelona d'una punta a l'altra. Però tothom que hi va anar, doncs em sembla que diferents entitats o empreses van donar 500 pessetes per persona que hi va anar dai. I... I, I em sembla que també hi ha un oh. <laughs> <laughs> sí, hi hi ha, I també em sembla que hi ha un concert de rock and roll ah, sí. cada any, uh, Castany, Castany, eh? i a Palau I Sant Jordi. No ho sé, que estan sí. a Lleida que toquen els Brans. a Barcelona ho han fiam per la tele, a Palau no sé, Sant no sé, Jordi. No he jo sentit que a Lleida n'hi ha un que toquen els Brans, després toquen uns les pallofes radioactives... Mm. Carai, no els veus! <ríe> aquest... aquest... Els hem el fet que vaig... una entrevista avui que... i es veu que estan molt sonats, no sé. I per a Barcelona és el que toquen a l'accent Busto i no no els sé, gossos. No sé. Sembla que sí. Ni idea. Doncs tal, i llavors... Mm, a veure, en Jordi González anirà o no en aquest gran, a, la, a la Gran Marató? és el que dèiem abans, sí, que Us en recordeu sí, que l'any passat no? vam fer el bus dels malalts de tele? Doncs pues aquest any fan a l'autobús de... Talles no, miliona. Què vols dir amb mm. us? No sé què. És, Un que no busca dar per diferents pobles, per. Perquè representa la gent, que ja tots els, els que estan fent les 1.000 i pujar i van salutant com els tres Reis. O no i baixaran ah. i parlaran amb ah, la va. gent i així veure si poden. Mm. I que tot aquest bus anirà, anirà a Espetagar en el, a l'estudi de TV3. Mà tot el dia recorrem pobles, pobles sembla. Al final de tot arriba a l'estudi. Ah, sí. És que si no arribés sé. a l'estudi hi hauria algú que es desmailleria. Com què? Com què? Com hi, ha, hi ha persones que han fet coexpressament per agafar el lloc per entrar a fer de públic a la Marató per, per tal de en veure Jordi en, en Jordi González. Perquè a les no poden anar perquè hi ha unes cues enormes. Els les 1001 no poden entrar, doncs solució. Pitjor que Titanic, filla meva. Sí. Pitjor que Titanic per anar a veure en Jordi González. Doncs avui n'he vist Titanic, un tros. Sí, sí m'han fet il·lusió mirant ah, tros de Zitànic. El tros morbós. O? A veure, en Jordi uh, González, jo és? és que a mi m'enamora aquesta veu que sí. té. Sí. Ara diuen que, no sé, que no estan ni igual a la tele, que... Oh, però això em sembla que tots... Bé, no, bueno, potser no, no sí, sé. Perquè la Mari Pau es veu que va... patint patant. T'he de donar una imatge i, i a darrere... Prou, prou. Que ve molt tu no sé què, no sé quantes. Prou, prou. Però bueno, prou, sí. Prou, prou. I esclar, és, és que la tela és una, una cosa i... Oh, que marujo, no que esteu abus, ah, sí, eh? o... <ríe> <ríe> a gust? sabeu què podem fer? posem música, sí. i així desconnectem, no, no, no, no. i tenim molt cinema, no? Sí, sí alguna cosa o altra ja. I anem a atacar al cinema perquè és molt important avui. Ens sí. doncs trobem la música, per començar a preparar ja Nadal no, els Reis, perquè per Nadal no el trobareu, encara no estarà a la venda, però a principis de gener, vaja, que per Reis ja la podreu demanar-lo, i sortirà la venda el nou treball dels Black Crows que ja hauria d'haver sortit, però van fer allò típic de te'n vas a la impremta, dius, escolta, que volem editar unes quantes caràtoles. van dir, sí, ja ja ho tindrem, i no ho van tenir. Nada, no, nada. No. O sigui, que, pobrots, s'han quedat sense treure el disc eh, abans d'acabar l'any. Oh. O sigui, la història és, és, és aquesta. Que nanos. Ara ja està tot fet. Però no dit, ploris, Neo. Li dic, bueno, va, ho han... No ploris, ja. Ho fins per principis de gener, i així mira. És allò principis d'any. ja ah, dels primers àlbums, dels primers àlbums. I es pot demanar res i tota la cosa. O sigui que en el cagatió no li demaneu perquè no el cagarà. I el Pare Noel tampoc ho baixarà, perquè tampoc no el tindrà. Però per allà començar... Això, Tu què saps? Perquè el Pare Noel i el cagatió són molt especials. Eh? Sí, si però la crosta és molt especial. Mm. Més però són màgics els, els altres. Sí, els altres són màgics. Són màgia. Sí, però els altres tenen guitarras vale. i, i poden um, fer poden fer, apa? Mal. Si se li costa a algú, pa, pa. Home, <laughs> ja han de picar fort eh, per si mal al caratio, perquè tela, eh? Un ah. garret? Sí. Perquè menja molta cosa cada nit, eh? Ai, eh, vale, vale. El vale. que li poses es menja. El que més li poses... Oh. la pela de la taronja, <ríe> menja. I hasta la pela de la patata. No, no, no, el meu és més... Ciberito, el meu a és vegades més... ho pela i a vegades no. Depèn del temps que hagi tingut. Sempre ho pela. Sempre sí? la sempre. pela. Sí, i a més Estarà. a més... Tot. Necessito una copeta de cava al costat cada nit perquè senyor, no Clar, porque porque pinky. si no no pela. Perquè si no, no pela bé. Se la pot tot a de l'àrea. Però pinky o no pinky? No pinky. No pinky. No, pinky. no, no, pinky Va. no pinky. Com que ens ha donat avui la ràdio. Ale. Sí, sí. senyor. Exacte. Ale. Doncs això, els Black Crows a principis de gener trauran un nou disc titulat By Your Side que inclou peces com la que escoltarem a continuació. No? És el single, el single el trobarà per internet, la cançó és Diamond Ring. des d'aquest nou àlbum, By Side, que es posarà a la venda a partir del mes de gener. Aquest és el single Kick in my heart around. En, en, en. molt bon anglès, no sóc però teniu el títol complert a la plana web del Mosquit, l'Adésa... A ptp ja, sí, vale descansa, eh, descansa http.fast.o barra el mosquit res de robes ni coses rares ho repetir. agafeu paper, llapis tot el que tingui a mà perquè estem dues setmanes absents i podeu dir moltes coses però us podeu connectar a la web podeu escoltar ens felicitat també per la web també podeu anar a la fonoteca i escoltar coses noves com l'última enquesta que no l'hem passat mai per antena Ah. Ah. Enquesta. Enquesta, sí. En què Sí. Tu sen recordeu l'any passat que hi havia unes cosetes? Sí. Anava a gravar cada setmana. Quina era? Quin és fes un amic de memòria? Uh, tampoc crec que t'en recordis perquè fa el nivell, es pot dir que bastant fatal. Era festa major de Breda, una di. La di. Havien començat a enterrar. I, vale i a més a més amb unes copes de més... Va ser per la festa major jovegada. Sí, però si ho veu, no se'n recordeu. O sigui fatal. Esclar. Aquí hi ha el motiu pel qual no hem enregistrat més enquestes. La trobareu a l'adreça acte.tp a dos punts barra el mosquit. I rètor. Molt bé, doncs allà ens trobaràs totes aquestes novetats. I a continuació... No se'n recorden, eh? Fa dos anys. Sí, bueno, no, l'any passat. A -a -a aquesta, la festa major, no? no l'altra. Ah, a internet, a internet sí. va passar un... No, a internet trobareu l'enquesta aquesta. L'enquesta famosa que, doncs, vinga, aquí tingui... Així que tingui una mica de cinguetes. Però de dir, uh, No, més aviat no teníem tema. Anaven preguntant a la gent què els hi podien preguntar. Ai, ai, ai, ai. Sí, et dic, el nivell estava fatal. Sí. Fa molt malament, eh? I això recordo, eh? Te'n recordes? Eh? No, no, no, no me'n recordo. Ho veus? No ens no en pots fer Ja ho he dit. No ens en pots fer cinc cèntims? Ai, doncs no. tema... Consulta la web. Tema Lady Di. Sí. Tema polèmica barcelonins. Tema... No sé si sap quin tema. Bé, una mica paranoia, això. Carai. Interessant, interessant, eh? Prometa sí, la cosa. Sí, tot un xic. Molt bé. A minuts. Que bé, doncs serà qüestió dentrar I què tal el cinema aquesta setmana? divertit no? Cinema, cinema. Sí. Hem anat a veure una cel·la de sueños? No, vam sembla... anar... Sí. sí. I és bona? No. No t'ho no va agradar? Sí. Doncs ja hi ha molta gent que diu que sí. Tu vas dir que sí? Sí, però esclar, jo, és clar, jo no, vaig dir, sí. si anaves amb parelles, i si... clar, perquè no hi Te hagués algú sí. per agafar, no, saps? I, I no, no s'han rebut currículums en aquesta emissora, sabeu? No és per res, la setmana passada <laughs> es va fer una crida. <laughs> Tornem-ho a dir. Un currículum de gent que es presenta per... Noies? està disposat. Un puto. Noies. Gràcies. Clar, però ara jo crec que a veure, el nostre control tècnic faltaria una una música així una mica va, maca va, va. per fer Vos aquest anunci sí. que, de que jo perquè, ara posaré una veu molt sensual perquè sigui atractiu l'anunci el oh, que faran ara? Ai, ai, ai. Home, tu reclames currículums? Jo crec, no. jo crec que necessita una bona publicitat. No, no jo no reclamo. Jo... Bueno, si voleu currículums, cap problema. Calla, que jo t'aconsegueixo oh, un currículum. I el control tècnic hauria de preparar el minidies per gravar la falca i anar-la passant cada dia a la ràdio. No et preocupis, que ja ho faré, ja ho faré. Perquè... M'estaré demà tot el dissabte de la tarda preparant aquesta falca. Es la prova. No, és una suggerència. Mano a mano. Vinga. Ui, que malament. Fins una cosa, tu vas dir Allà? No. Ah. No li facis, que no l'histeges la Jo el faig el compte enrere. rèr, eh? Cai, ai. M'homenen encara no faig el acabar l'any ja. i tot. Sí, Tic tac. Aia, malau. Ja. No. Quan cantava el músic? Una mica romàntica. Sensual, una balada de la Carmen vejant de Mateu. d'aquell de aquell compa, sí, el compa de que fan N'hem posat vàries vegades, d'aquest compa, que està molt bé. Sí, no cal matar-nos-hi d'aigua. bon ja. recull. Ara que tots els programes de televisió fan sí. reculls de cançons. Ara que el recull del 2011. Eh? Sí, eh? està bé, no que està bé. El vaig agafar, jo que mires, sí? el vaig agafar, vull dir que no ho vaig trucar i és un pobre ja es va espatllar, no? No, el, el vaig agafar, no es quedi, el vaig agafar. I què fas? Pots entendre com agafi. Vinga. Si ho si toques... Vale, no vale. De de 5, 4, 3, 2, 1. De... Vols una relació diferent? I... Déu! De... Primera, Quata, toma. toma. Falsa, toma, falsa. Vols tenir una relació diferent? I... Ai... Jo no contesto, perdó. Feu, <ríe> feu. Plena d'amor. De... Musical, una relació musical. Tendresa. Internet. Sí, Companyia al cinema. Un amor virtual. Home, de quines pel·lis, eh? Que avui no te vens a veure juegos violentos i... Estàs esballant. Ai. Home. que va. No, jo puntualitzo. Tornem-hi. Tornem a començar. Compte enrere. Ah. 5, 4, 3, 2, Oda. Comença. Mm. -do -do no, comença. Comença. comença. Cadascuna que digui una cosa. No, oh, jo no. Vam dir que tu tu també s'acceptaven els currículums d'homes. Tu també, que tens una veu. No, no, no, a veure, a veure no, no, no. Sí. sí. Exclosos de préstec. Perdona, és el preu de la, de la fama. Exclosos. Va, una cosa Perdó. cada una. Eh? Ah. Jo puc? No. Tu, escoltar no. no. i a callar. Home, oh. t'estem fent propaganda, t'estem fent un favor d'amics. <ríe> Però, a veure... Vale, mm. vale, vale, vale, vale. Tu ja ah. intervindràs quan hagis d'intervenir. S'acaba la cançó. I... Bueno, tornem a començar. Vinga, endavant, comença, Anna. <coughs> Mira, ja s'ha acabat. Vols una relació diferent? <sí> amb una persona diferent? una relació més virtual que real. Parlem-ne. Truca'ns, envia'ns el teu currículum, mm. les teves fotos més ardents. Sí, sí pot sí. Calla. A no veure, gereixo. Què? Doncs ja ho saps, si vols connectar, gaudir, en totes aquestes condicions ah, que t'hem donat, truca'ns o envia'ns... Amb... S'ha de dir nom. Síiii. Què vols dir? Que demani truca en, no dit, ja. en Raül amb la no, no, descutebrega. No, amb ja no, no fotem. Important, nides. Ostres, oh, oh, és... això és veritat? Perdona, això s'ha muntat ell. Uh -huh. Què recalques? Perdona? Uh, clar. Tu mateix, parla. Um... Ara ens has de dir les exigències que tu vols cap a la noia. O preferem mm, que... Si vols trucar, truca, i si no no. no... no truqui, sí. 864, 865. S'acaben si no, no, les d'aquest no vall... programa, tingues una xifra directament. Res de, de, de, de faxos ni d'internets, perquè així... Si vols, al cap d'any, donar dos petons allò dient... Oh, que maco! Ja, doncs pues clar, ara, ara, ara perquè, perquè ell no el cap d'anys. Mira, mira, el telèfon Els telèfons de fons. <gurant> <gurant> Tenim una centraleta muntada. Especialment. <gurant> <gurant> <gurant> <gurant> Tens el... Ni el marató, això. <gurant> amb voluntaris, <gurant> amb voluntaris <gurant> aquí que ens fan cues per <gurant> atendre el telèfon. Clar. Sí, Com el marató, igual, igual. Segur que ens ve la Mari Pau d'aquí una mica aquí. Sí, sí. O portar un currículum. Ah, va. No, massa gran, massa gran. Cinema, cinema. Cinema. Així, sí. doncs bé, com que massa, massa temps no tenim... 5 sí, minutets, eh, parlarem una mica d'unes pre-novetats, diguem-ne. Hem de veure unes pre-estrenes, pre però de la normal. Oh. Tenim l'IMAX altra vegada, ens van convidar a la preestrena. Són reincidents, eh, amb l'IMAX? Sí, sí. Ja ho veig jo. Ens van convidar a la preestrena, va, va, va. ens van donar regalitos, oh, ens, van donar a tu, les les ens van donar canapés i una copa de cala. Tot això gratis. Tot això de gratis. Oh, ja, canapés no, de, de què? De salmó, de caviar? De salmó, de caviar, de pinya, de pernil amb pinya. De petit. De rocafort. De, oh, tu de rocafort. De no, aquesta vegada no hi era. No, hi no hi hi era, mira. Avui hem discutit... Sí, hem discutit ha sortit en Gorina en una classe okay. sí, sí, sí. i què ha dit? el comparàvem amb en Figueres also. parlàvem dels crítics i mm. Sí, digues, digues, sí, sí. digues, digues. Què que deia dels crítics? No, parlàvem que ens deixem emportar massa per crítics i jo, jo deia, per exemple que tendim a deixar-nos emportar o sigui, si hem sentit un crític que ens, la... o sigui, ens ha agradat una pel·lícula i un crític ens ha parlat d'aquella pel·lícula després de la mateixa opinió que nosaltres creiem doncs ja tenim tendència que la següent pel·lícula ens l'escoltem amb unes altres Intencions. Per exemple, parlant dels crítics, el dilluns vam estar amb en Sergi Pàmies mm. i el dimecres amb en Monzo, amb en Quim Monzó, i els dos coincidien que els crítics eren escriptors frustrats. Per tant, els crítics de cinema són directors de cinema frustrats. frustrats. I en Quim Monzó més a més deia que si volies ser crític, no podies ser director de cinema. Perquè la majoria de... bé, ell parlava de llibres, eh? Però han portat al món del cinema que els crítics que són directors doncs es compren cap a les seves pel·lícules i prenen de referent la pel·lícula seva i no el que teòricament hauria d'estar bé és a dir, de perfecció és la seva pel·lícula i ells es compren cap a casa sempre yeah. per això els crítics per el, generalment per aquells que els escriptors o pels directors que no han fet mai de crític encara que que les crítiques sigues, siguin bones no els tenen ben considerats els crítics ja yeah. en, en era que va dir que si el crític et feia una crítica bona per un llibre, era un bon crític. Si del feia una crítica dolenta per un altre llibre, era un fill de puta. Paraules textuals. Vull dir que aquest és la... Canvia en nadaleng. Sí, Un vocabulari. Completament nadaleng. Sí, sí, sí. Completament nadaleng. Vosaltres a quina conclusió heu arribat? No, estàvem discutint això, no? Que ens deixàvem emportar massa per les idees d'això. I jo hem posat el... el... Jo que sé que jo defensava, per exemple, que a mi m'agradarà agrada, sempre sentir més una crítica d'en Figueres que no pas una dangorina Gorina, i perquè normalment no, no m'agrada gaire el que diu ell, o, i en canvi una altra defensava en Gorina i en Figueres no li agradava. I, I és que estàvem defensant un crític, ja no estàvem defensant el que ells deien, ja els estàvem defensant en ells en general, i això és el que ens deixem enganyar per crítics sí, el que passa que el... per exemple, en Kim Monzó ens agrada com escriu i ja entendim que ens agradi les seves crítiques mm. i a creure coses i inconscientment ens creiem coses els crítics perquè ens agrada el que escriuen i, I els crítics de cinema aquest país l'altre dia també vam estar comentant això ens va comentar l'Esteve Riembal és un escriptor de, de fotogrames un crític de fotogrames i va dir que ell no podia escriure el que pensava de les pel·lícules perquè la cultura cinematogràfica d'aquest país no era el suficientment àmplia per escriure, diguem, de referents de, de, de clàssics s'havia de quedar en allò superficial de les pel·lícules i per tant les crítiques sempre serien pluixes la cultura cinematogràfica no pujaria mai i ens quedaríem en aquest cercle viciós I un crític mai, bueno, no sé no ho sé, Bé, és igual Bé, sí, doncs continuem. Amb... Bé, doncs suposo que els crítics també n'hi ha a veure les pel·lícules que hem de veure a Límax. Vam què diuen. Tu? A veure què diuen, que són Amazones i a les 5, la primera ciutat de l'espai, i ara farem de crítics nosaltres i direm que Amazones és un documental, bàsicament, que se'n podria haver dret més suc, perquè, diguem-ne, no es tracta massa el riu, surten trams del riu, diguem-ne, emblemàtics, l'encontre de les dues aules, per exemple... Oh. o les catarates de l'Iguaçu, que tot i, i, no sé, ben bé a l'Amazones, també estan per I allà al Brasil. I que estan poques vegetació amb la quantitat que hi ha, ho van, van dient, per tota la passen així, o sigui, val d'avió, totes veus la gran esplanada d'arbres. I... No t'hi trobes al mig? Sí, El poquet, no, no, no destaquen, per exemple, que, que vegades a vegades alguna revista o així t'ensenyen aquests arbres característics d'allà o arbres super diferents d'aquí o, o plantes o, sí, coses, coses que dius oh que curiós que diferent, no, no t'ensenyen res d'això Diguem-ne que, que si fos un documental que el passéssim per la tele i canviaries de cadena en canvi hi ha molts que fan de l'Amazones que si fossin en Mímex serien molt més espectaculars que aquest però aquest també, si els ja es en Mímex ja espectaculars, espectacular, els de color són molt bonics els colors són bonics i, ha, i la diversitat d'animals podríem haver-ne posat de més exòtics que van posar els típics Està bé però es podria fer La serp millor. i després el, que es va, el, el fons de tot s'ha d'explicar això o no? Es sí. representa que hi ha un, un, un científic del món occidental i un tipus tipu xamant de la, de, de, de, de, bueno, del Perú doncs que tots dos s'endinsen en, en aquesta grana selva amb una mateixa finalitat de trobar noves espècies i nous productes o, bueno, o, o, o noves treure diferents sucs de, de les substàncies perquè que hi ha tantes substàncies que encara estan per classificar dins de la, bueno, dins de la botànica i tot això encara no se sap ni, ni quins components tenen ni res i doncs tots dos representa que un per una via i l'altre per l'altra via doncs van a buscar Mm, no, no, nous, nous medicaments allà I... també haurien d'haver fet més incis a la destrucció de la selva mm. que s'està portant no, no, I, i aquest, toca, aquest tema n'hi es toca n'hi toca això que suposo que també és trist això sí, perquè, perquè s'hauria tocar per fer una mica de crítica social almenys El no, problema que és més per veure espectacularitat sí. ja està, sí. no té res a fons doncs pues mira quina espectacularitat veure amígmex quan baixo un arbre tallat Bé, tu ja els feies en documental I, i, dels castors i i però, però amb imax, amb IMAX és... això seria super... Però bueno, l'imat ja es feia en un altre documental que no sé si encara és ah, sí? dels castors i és molt impressionant perquè sembla que et caigui l'art sobre Ah va, ja n'hem fet ah, aquestes però bueno, que la l'Amazona ja sabem tots que està... cau yeah. sí. Doncs bé, com que ens estem passant de temps, t'expliquem molt breument l'altra pel·lícula, sí. que és La 5, la primera ciutat de l'Espai, que és aquesta en sistema 3D, i és més pel·lícula. És... Ja l'han anunciat per la televisió. Sí, doncs té una història, com la majoria de pel·lícules índoles és més aviat documental, aquesta és més pel·lícula, d'aventures, de Però... sensificació, com vulguis dir. com sempre un fons penós, van un argument penós. Fa pena. Ah. Però... una pel·lícula d'aventures de l'espai s'ha sí. de destruir un meteorit o no ben bé destruir sinó redirigir la seva trajectòria i on tot això es fa també es podria haver fet més espectacular. I fa, fa molta gràcia aquell món virtual perquè representa que envien una mena de, de càpsula gegant en un lloc concret de l'espai, tot calculat i tot cronometrat, llavors a dintre hi fa la gravetat, perquè representa que hi ha ingravidès, però també per uns sistemes supermoderna i posen la gravetat, i allà fan aquest sistema experimental i envien 20.000 persones, i tot és... Mm, o sigui, si tens ganes de jugar pitges un piu i, i doncs jugues el, el que vulguis és tot virtual diguem-ne. i ho aconsegueixes tot i clar, el, el problema greu és l'aigua intenten reproduir la terra en petit mm -hmm. oh. és, és curiós perquè a més en 3D doncs, és espectacular però... i ja per acabar de dir que va tenir més acceptació un anunci que van fer abans que les pròpies pel·lícules van anunciar la pel·lícula del Tyrannosaurus Rex. Ah, oh, sí, sí, sí, sí. I va ser molt. molt, molt jo pensava que era aquesta. era molt molt i molt molt l'anunci. És que hi havia un moment que et pensaves que el dinosauri et menjava. Mm -hmm. És a dir que o sigui, aquest perquè de... les dents arribaven a la cara. Us informarem ah. d'aquesta pel·lícula quan anem a veure. Això que és un documental, aquesta pel·lícula. No, no, no, no, no, no un és una pel·lícula de Jurassic 3. Cal que tren, Però serà 3B. no han ni anunciada ni res. Suposo que estarà l'estranyaran d'aquí un prell de mesos o tres mesos o inclús més tard, quan s'hagi mitjançat sí, aquesta sí, perquè aquesta tela l'aquella que van a veure bé és que també bé que ens van, van dir que et hi ha ja tingut tanta acceptació i que, i que molt bé, molt bé però bueno, aquestes ja veurem, eh, perquè i total, que dura mitja hora la de 3 i 40 minuts, la de i no és pas econòmica però bé okay. doncs, deixem-ho aquí ja parlarem de cinema després de l'any nou és veritat? Sí que ja. ara aquí ens podem despedir i i vés? Aneu a veure molts cinema, sí. aneu violentos. a molts, ja, molts concerts... Quin, eh? Juegos violentos, sí? molt interessant. Sí. Juegos salvajes. Sí. Ai, salvajes. Quina gent ha agafat mm. Juegos, Juegos salvajes. Sabana, Juegos... Juegos... Per què t'ha agradat el Juegos, Citat, salvajes. Juegos... Agradat, Juegos Citat, salvajes? La fan al cinema ah, no. mundial més, de a a Sant Saloni. Ah, doncs podríem anar i veus, a veurela. la Juegos salvajes, però que, que és, un, és tot un... un batibull d'idees que no s'aclaren, no? Té una trama complexa. Sí, sí. sí ja Fàcil, bueno, te trenca els esquemes, és allò, pel·lícula tens un esquema fet, llavors te'l trenca, el cap de deu menys a trencar, te'l torna a trencar... Ah, m'encanta en aquestes pel·lícules. No doncs d'anar, eh? Més a, ruta, més a més cap... i afegeix a sexe i el, el, el resultat ja és uah, brutal. L'estructura del thriller aquesta, no sé, no. trencar i quan et una cosa, però de pensar en altra. Sí, però és que t'ho trenquen a un ritme fins a mitja pel·li dius, bueno, això acabarà així, I, dius, i ara per què ho han d'allargar-ho més? Però no, llavors t'ho trenquen, t'ho tornen a trencar, em queda els migajos, la majoria de les fan això, ja, però, bé, hi anirem, destrossen més, molt bé, sí. Vaja, a mi m'ha agradat, perfecte, si hi ha gent que li dada molt hi ha gent que diu que és una caca, doncs ja, bé, doncs aneu fent de tot, de tot, això, cinema, aneu a concerts, passeu-vos-hi molt bé aquest Nadal, el cap d'any, sobretot ja sabeu això, aquesta gran festa que es, es farà a Breda càrrec del de Bar al Punt i el Turó de Sant Celoni, l'últim d'Ostalric i l'àmbit de Breda el cercle Bredenc i què més? I que us ho passeu molt bé i, els bon man, i que el Reis esporti moltes coses, que el papaneu no esporti moltes coses aquí, eh? el tio que caguï. No? I que, que, i que... que garris, sí, sí, sí, sí, que si no està ja està fatat. Sí. La gran. d'aquí 3 o 4 setmanes ben bé. Sí, sí, sí. sí, doncs, sí, sí. No ens aguireu. de gener. I si vols regalar no. sí. algun regaleu, no no us preocupeu. Escriviu felicitacions a la gran pàgina que teniu a la vostra disposició. Cho, http L'última cançó de l'any. I Feliç any nou. Doncs acabem amb els Pretenders. Oh, oh, emoció. És una cançó molt, però molt lenta. Oh. És ja la típica de Nadal. Nadalenca. Extreta de l'Avery Special Christmas, que ja vam escoltar la setmana passada. Mm, repesquem, doncs, aquesta banda, els Pretenders, amb Jeff i Ursel, que m'ha arribat el Christmas. Tingueu un bon Nadal, bon any nou i tota la pesca. Bon Nadal. Bones festes. Bones festes. yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on yourself a merry little Christmas make the you